بسم الله الرحمن الرحیم مغ به توضیرو مصطلح الحديث کی د جرحو د تعدیل باب شو روکړو چه د راوی کم صفات دی بنیادی چه د اغه صفات او بنیاد بانی د راوی روایت اغه قبلی کی د یو د عدالت نه او دویم د غی نه ذبت دی ور سره د جررهو د تعیل په باب کې منګه بعضې قادي وویللی مثلا د یوراوی عدالت با به منږ تهڅنګ پ دا راوي عادل دی نو د هغ باره کې دا وویللی چې او لما او در راویان و احوال او کتابونو کې لیکلي دي نو چیرته یو معدل امام یو ناقد امام چې هغه د رواتو باره کې داغه علم ده نو هغه دي او رايب باره کې تنسیصو کې تسریو کې چې د افلان کې عادل به سقده به یو دا تاریخ ده او دویمه طریقه ده آغراوی شهرت ته استفاده ده اسکه یوراوی آغا پا علم سره مشهور ده نبدا شهرت هم داغه د پاره کافی ده د ابن عبدالبر رائه آغه ذکر کلا او بیا داغی کم زورتیا ده یوراوی زبد پا منگ څنګه معلومه او اعتبار بکاو جمع الطروق بکاو اسانید و راجمکاو نو که شرط دی او راوی تا غ روایت اغه موافقو د نور رواتو سره نو دا مطلب دا چې دا راوی زبط راوی دی او که د مخالفتو او ډیرو نو با دا د دلیل د دلی خبری چې د زبط اغه مضبوط نه ده. بیا جرح او تعدیل کې که سبب ذکر نه نو د وب تعدیل او جرح کې فرق او تعدیل کاږي سره سبب ذکر نه مي وايي چې جمهور قول داري چاغه قبليږي ها البته جرح کي تفسير ضروري دي جرح مفسره ضروري ده چې سبب اغه سره ذکر شي دن منګه دازي کرکو صفه نمبر 124 باندې حکم او روايت العدل عن شخص تذير مصطلح الحديث کې صفه نمبر 124 او د ال مكتبه البشره داغي چکم کتاب دی دا دغه صفه ده او زه ذکر کای آیا ايده يو عادل راوي د يو شخص نه کداغه شخص احوال دب مجهول کې ویلو کداغه شخص احوال یو راوي عادل راوي چې د کم شیخ نه د کوم استاد نه روایت کړي او د هغه استاد دغه احوال موږ ته معلوم ندي نو آیا چې دا کوم با اعتماد شاگرد دی عادل دے نو ایا تدی عادل راوی د د خپل شیخ نا چې اغا دا احوال مجهول دي داغه په تن لګي چې دا شیخ دا ثقه دی ک غیر ثقه دی بس صرف نومي ذکر شوه دی او نور په تن لګي چې ثقه او غیر غیر ثقه دی معروف نه دی نو آیا د به اعتما د شاگرد د د روایت رواییتته دغه خپل استاد دپاره دا د تعدیل د پااره کافی دی او که نه دا د به اعتما د شا د خپل استاد نه روایت کول آیا د سفااعده استاد تررسې چې هغه استاد هغه عادل ثابتېږي نو آغا مسالہ ذکر کئی قدی کی دو اقوال ذکر کئی یو دا روایت العدل عن شخص دیو عدل راوی دا غر روایت قول عن شخص دیو استادنا لا تعدو تعدیل لہو دا نشمار لے کی گی تعدیل لہو دا دی شیخ دا دې استاد د بارا عند الاكثرين د اکثر محدثینو په نسبت باندې او هو صحیح او دا صحیح قول له شاګرد یو عادل راوی دی نو هغه د کم استاد نه ریوايت کړي نو دا د هغه استاد د بار یو ګورې په دې کې د علماو مختلف اقوال دي یو دا یو عادل راوی چې اغا د کوم شیخ نه روایت کړي یو عادل راوی چې اغا د کوم شیخ نه روایت کړي د یو عادل راوی دا غره روایت کول د خپل استاد نا پدی کې مختلف اقوال اغه دادی یو دا چې کل دوا عادل راویان دادی یو شیخ نا روایت کئ د دې دوا عادل راویان د دې دا روایت کول ته اغنا یا کم اغه مجهول العين صفه د اغه کی یعنی داغه نه جهالت د عين اغه زایل کی او اغه جهالت د د احوال یعنی داغه غ تعدیل بیاهم نسابته داغه غ تعدیل بیاهم نسابته یو دا بل دا د یو عادل روی داغه روایت کول دا داغه د بارا داغه د تعدیل او داغه د توثیق د بارا کافی نه ده دا داغه د تعدیل او توثیق د بارا کافی نه ب کې بنیادی علت ده دې کله د عادل راوی داغه په بارا کې دا معلوم وي چې د عادل شیخ او د غیر عادل شیخ د دوه نو روایت کوي خپل عادل ده پدې دوه قسمه شيوخو نه روایت کړي رباع د آیات ساتې په غزي کې د دې عادل راوي د دې عادل شاگرد روایت کول د خپل شیخ نه داغه د تعادل لپاره کافي نه ده د دې برعکس بل صورت ته چې کله موږ ته یو شاگرد بارہ کې هغه معلوم وي چې ده هميشه د بارا د عادل شيوخو نه دی روایت کړي یعنی ندی ده د کړه استادانو نه روایت کی داغه هغه عمل لمغ تدا سي معلوميږي چې داغه څمره شيوخ مونږ ته په کتابونو کې ذکر دي نو چې مونږ د داغه دا شيوخ وګورو نو هغه ټول عادل راویان دي نو څرګر کله د شيوخ ټول عادل راویان دي نو ک بیا مونږ ته باز شیخ داغه دسي ملاوي شي چې داغه شیخ احوال مونږ به په کتابونو کې نه ملاويږي نو مونږ بداو وایو چې د دې عادل راوی روایت کول د دا داسې شیخ نه چې داغه احوال مونږ ته نه دي معلوم تام داغه د عادل د بارا کافی د دا وجه دادا چې د دا دې د عادل شاګرد دا همیشه د بارا چې سمره شيوخونه روایت کوي نو اغه ټول عادل راویان دي او اغه ټول عادل راویان دي سيخر راویان دي ایک شو ته په دې دوهونو کې فرق دی روایت العدل عن شخص روایت د عادل راوی دیو شخص نا دیو استاد نا دانش مار لکی یی تعدیل داغه د پاره داغه استاد د پاره ب نیز د اکثر علماو لیکن دا د اغه عدل بارے کی خبره دا دا د اغه عدل بارے کی خبره دا ک معادل راوی چغه د د سقا او د غیر ثقه د دوونه قسم شیخونه داغه روایت راضی وهو الصحيح او دا صحیح قول ده وقیلا او ویلې شی ویدی چی هو تعدیل دا تعدیل ده نو اغه تعدیل څنګه ده داغه قول منغو تعدیل څنګه ده تعدیل دا سه ده چه کله موږ تدا پت اولگی چی یو عادل راوی ش شا عادل شاگرد ده همیشه د پارا صرف د د عادل استادانو نه روایت کی د کره استادانو نه روایت کي او دې د کمزوري اساتيزو نه روایت نه کي د بیا په بعضي استادانو کې مونږ ته دا غوږ د بعضي استادانو احوال نم معلومی کې پروا نه شته زګه د د سنعنا او د د عمل نه مونږ ته بلغي چې د ه메شه د کره استادانو نه روایت دي نو دا روایت به هم د کره استاد نه وي اا اگر ک د استاد مونږ ته احوال معلوم نم دي چره دا سیقدی او که غیر سیقدی دوم خو یې معلوم دی و لیکن احوالی معلوم ندی دو بارحال د دې تکړه شاګر داغه نه روایت کول تدی وزن ند دین موږ ته دا یو معلوماتو شو چې همیشه د پاره د خو استاد سبق ویل پکار دی داغه خو استاد نه د سبق ویلو اثر اغه دای چې دا اغه شاګرد په بار کې منګا یعنی دا بیا ویلی شو چې دا سړی ځکه با اعتماده دی چې د د ګډ وډو استادانو د سبق نه دی ویلي بلکې دی همیشه د بارا د کړو استادانو نه سبق وی او چې د کم شاګرد داسي حالت وی چې هغه د د کرا او د کمزورو د هر چا شاګردی کئ اغه دا, دا وډول وی او دا هغه روایت کول د د بعضج استستاانونه لکه دا دغه استاز دغه د عاددل دپاره کافی کېږي نه اوس دویم دا ک کوي عملو عاالې ووفیا هو الله وفې حین لسه حکم ب صحتې ي داې ک کوي چې اوس د یو حی دغې صحت منږ معلوول غواړو نو که یو عالم په دغه حدیث باندې عمل کوي په دغه ذکر کوي چې د یو عالم عمل کول په یو حدیث باندې یاد هغه په حدیث باندې فتوا کول دا دلیل د خبرې نه دی چې دغه حدیث دی صحی وی او وجه اساسا چې وسره دا وجه بیان کی زکه دا حدیث صحیح دی چې بدیواني فلان کی عالم فلان کی امام هغه په عمل کړي دي او یا دغه فتوه ده په دی باندې نا نا دیو عالم عمل او حدیث بانی دیو عالم فتوه په حدیث بانی دا دلیل د خبرې نه دی چې ګینه دا روایت د صحیم وي بلکې د روایت د صحت د لپاره من خپل شرایط ذکر کړي دي دا رنګ ور سره دام ذکر کړي چې یو حديث مخالفت کول یو عالم د طرف نه یا داغه مطابق فتوه نو کول دا داغه حدیث د دا ضعف دلیل نه دی چیرې په دې حدیث بانی دی فلن کی عالم عمل نه نه کړي او یې د دې بر خلاف فتوا ور کړی دا نو دا, دا گني دا حدیث ضعیف دی دا هم ضروری نه ده دوځه ذکر کئ وعمل العالم او عمل د عالم, عالم او دا دا دا دا عالم او دغه فتوا علا وفق حدیث دی او حدیث موافق او یو حدیث باندې لیس حکما بصحته دا عمل د عالم او د فتوا دا دغه حدیث په صحت باندې حکم نه دی چې څنګه د عالم نه داسي او معیار جوړ کو وليست مخالفته له او نہ مخالفت د دي عالم لهو د دي حديث قد في صحته دا دا غ حدیث په صحت کې قادح دے یعنی دا غي د بارا سبب دے سبب د کمزوري دے سبب د ضعف دے في صحته دا حدیث په صحت کې ولا في رواته او نہ دا غي پر راویانو کې ټیک <تصفح> دا گیدشی د دی عالم دا هغه حدیث مخالفت کړي یا باغه حدیث عمل نکړي کې د دې چې دا نور څه اسبابي ضروری نه د جګینه د سبب دی ویچې را دا حدیث ضعیف دی وقيل بل قول به دا نه نه بل هو حکمم بصحتيه بلکه بلکه دا عمل د عالم او د فتوا ور کول د حدیث موافقه دا داغه حدیث په صحت باندې حکم دی یعنی بل قول بګیدا دی یو بګداو چې دا داغه حدیث په حکم نه دی او اوس دویم قول بګیدا دی چې یو عالم چې په یو حدیث باندې عمل کوي او د مطابق فتوا ور کوي دا, دا دا دی مطلب ته چې دا حدیث د کومې زبانه صحیح دی او دا ته حدیث باندې وړه صحیح حکم لګیږي وصحه ال امیدی و غیره من او د دې خبره تصحیح کړه دا او نور علماو د اصولین او د فقهاو نه داغیدا مسلک ته د دا فقهاو داغیدا مسلک ته دا غیدا وای کجر د بدی روایت کې ضعف وې نو په کار دا چې د عالم د دې مطابق عمل نه وکړي او یا د دې مطابق فتوا نه ورکړي او فل مسالته کلام طويل او بدی کې یو طویل کلام دی وګدا خبر اده او بری طویل کلام دے خو اس دا ذکر کہ حکم روایت طائب من الفسقی انشاء اللہ تعالی دا دل تسرب مختصرا تاسو دا خبري هوای دا چی انشاء اللہ منګه د اصول حدیث بل کتاب مقدمه ابن صلاح او وایو په یی کې دا ټوله خبري بها انشاء اللہ تفصیلا راشي سر دلائل او صرف دلتاه بنیادی خبرې زده کړي وکم روایت تایب من الفسقی یو راوی دی چې اغا بغی فاسقو مطلب یو گناہ پکې وا اوسې ته بو وستنو آیا دې ته 20 ستلو نه بعد داغه روایت بقبلی کیو کنه بدل تداوی چې یو نو د فسق کارونه دی او یو هم خلکو سره دروغ ویل دي که یو راوي د دغ نه تووبو باې ټیک ته دغاییت به قبلېږي په که یو راوی په پیغمبر بانې دروغ روغ ویللي کې زه بهله رسولی کړی ددایت سا اگر کا هغه په اخاص سره تووبولليونه باې اون به با دغه اییت همیشه دپاره نه قبلېږي که په عام بول چال کې د خلکو سره غې نه کار او سبالے تو بہو وستانو دا غری روایت روایت الطائب من الفسقی دی توباستن کی دی روایت حکم داغره دا توبه باسی د فسق نہ تقبل روایت الطائب من الفسقی قبل ولی بشی د توبه استن کی روایت دسی شنه توبه استن کے د روایت بقبل ولی شی پس د توبینا او دویم ولا تقبل روایت الطائب من الکذب فی حدیث رسول اللہ او نبی قبل ولکی کی د اغ توبیس تن کی روایت چې اغ توبیس تھی مخکبه پیغمبر باندې دروغ ویلی کذب فی حدیث رسول په نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کی دروغ به پاغه باندې ویلی د کتبو همو است چې زبانه د عمل نه کومه هم به روایت نه قبلېږي داسن چې بلان کې منګه مساله وایو ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا شهادت بهچره نه قبلي او دا سوجي نمک دا, دا روایت نه قبلو پس د توبن هم وذلك زجر له و دا د د زجر د پاره او د بل زجر د پاره چې آئنده بیا څو د حرکت نه کوي اوس دا وای چې په حدیث باندې اجرت غسل دا جایز دی او کنه د سنجه په قران باندې پایي کی دولمو دا, دا مختلف اقوال دي داري په حديث کم دي حکم روایت من اخذ على التحدیث اجرا دا هغه چا ده روایت سو حکم دی چا ده د حدیث په با بیانولو باندې اجر پیسې اخلی دنیا اخلی نو په دې کې مختلف اقوال دی یو دا لا تقبل روايته عند البعض دا غو روایت د بعض محدثین په نسبت باندې بنه قبلول لکه امام احمد شو اسحاق ابن راہوی شو ابو حاتم شو دا لیلی علما دی دیوی چې د حدیث په با بیاناو لبانی اجر اغسطل دا ٹک ندا او دا دی راوی روایت دا بنا قبلی گی دا راوی روایت دا بنا قبلی گی چکم دا حدیث پا با بیاناو لبانی اجر او پیسی اخلی بکار دادا دا, دا الله دا رضا دا پارے بیان کی اغه داوی موږ به داسې کسانو روایت چېغه په تحدیث بانی د حدیث په بیانولو باندې اجر او پېسی اخلی دا اغه راوی روایت هغه به مننه قبلو وتقبل عند البعض الاخر او د بازي نورو محدثینو په نسبت باندې ک یو راوی د حدیث په بیانولو باندې پېسی اخلي خیر داغه محدث روایت هغه به قبليږي لقد قال د بخاري د استاد دی الفضل ابن دا ابو نعیم الفضل ابن دوکن دا ابو نعیم الفضل ابن دوکن دا غو کول لاره دریم کول پکې دا ابو اسحاق شیرازی دی هغه داوی چې کم سړې د د کسبناد دی علم د وجنه هغه منی دی لکام تور باندې دا دلیل پیش کیږي یو یرا تا اخر مولا هغه په خپل علم کې ان خطه دی نه چې هغه اوس دغه لټیم ور کېنو دا, دا بل څنګه کولې شي یا به څنګه ځان لرزق وغټي بدلتا وای ابو اسحاق شيرازي فتوا ور کړې دا افتى ابو اسحاق شيرازي لمن امتن عليه الكسب لعياله بسبب التحديث چې کم سړې د حدیث د بیانولو د وجنه د خپل عيال او د خپل اولاد د پاره د کسب نمونې شويره مطلب ني شي کولې زکالتا حدیث بیانول تی بیا پاتی کی گی علم تی پاتی نو آغی فتوه ورکڑی دا ابو ساق شیرازی بی جواز اقضی الاجری تی خیر دے بدای صورت کی دا. لکا عام ترمان امدہ متاخیرین امدہ غفت فتوی کری دی حال دا ځان لے اگدا مسئلہ دا بیا حکم روایت من غرف بی تساحولی او بی قبولی تلقینی او کثرت السحوی دا از دا جی کوي او راوی کا غد روایت په سماع کی روایت په درس کی هغه غافل ناشته یا چکهلا درس بیان نه پای کی د غفلت د کار اخلي دغه د روایت څخه حکم دی حکم روایت منعرف بالتساهل دا هغه راوی د روایت څخه حکم دی چې هغه معروف به تساهل سرا هغه اسې د د غفلت نکار اخلی او ب قبول تلقيني يا دوران درس غدمره غافل دي چې او شاګرد اغلې لقمه ور کوي لقمه ولور کوي چې استاد دا خبره سن د تاسو وکړه دا هو دا, دا روایت دا سین نه دي یعنی استاد مخکې روایت صحیح بیان کړی دي او څل شاګرد تلقین کوي او لقمه ور کوي چې استاد دا روایت دا سین نه دي بلکې دي کې دا د غلطیاں نه دي او کثرت سهوي او یا دغ نه ډیرې زیاتې غیانې کېږي د دی سر راوی روایت سه حکم دی لا تو بلو روایت من غورو په به تص نهقب لوول کېږ روایت دغ چا چې د د س نه کار اخ سره معروف دی په تسه سره معروف دی په س سره معروف دی في س او کل چې هغه به حیثیت شاګرد ناشته د درس په دوران کې د حدیث درس په دوران کې یره افلان کې شاګرد غافل او ډیر زیات د غفلت نه او ډیر زیات د بیغوري نه کار اخلی نو د روایت باندې قبليږي چې هغه نور مجلس کې څمر محدثین او شاګردان ناش و یره د هډیر بے پرواہ گنتے دے یا او اسماعی ہی او یا چی دی بیا بلتا او روانا کئی متب بلتا حدیث بیانی او اغا معروفی پا تساہل سرا تیمانا دا خو بیر زیادی او سستا و بیکارا انسان دے دیکھ حدیث بیانی ہم دادا دا, دا روایت سا دمرا ویلی و نشتا کمن د مثال څنګه د من اغ راوي لا یبالی بین نو وقت السماع سما چې هغه د خوب پرو نه کوي وخت ته سما په وقتخت وقت د حیز اوورو کې مطلب دا د حدیث حیز د اوورو په وختې خوبونه کوي او دارنګې خوب ده حدیث ده دو قران ده دو و له ورځ الانکې د حیز د اوورو په وختېخورآ د اوو په وخت کې په کار دا د چې یو سړی لکه اغله داسې غفلت وونې اغ باې تاری نه او دیروله پرووان کوي بهود دی یا او ی یا او ی ح یا د حیث من اصلین د داسې یو کتاب نه غیرې مقابلین چې غې تقابلې نه دی کړی پهخوا به د یو طرریخه داوه د حیث دسده کړي لکه مخک کتاب استویل یا شاگرد براقه دا استاز نبی حدیث اغا او نو دا اغا استاز داگه چکم دا حدیث و کتاب بو ریا خوبا ورراقین و سرا دا کتب فروش و سرا اغیب مختلف نسخی اغلی کلیوی شاگرد براقه نو داگه دا نبی تیار نسخه اغا واغستا یو طریقه داوا دویما طریقه اغا چیدی شاگرد با دنور و شاگردانو نا یو نوی شاگرد براقی نو اگر با د و شاگردانو نا داغی اغا نسخی او داغی نبی نقلو که و داغی نبی اغا روایات اولیکل او دا یاد چې دا نسخا چی دا کما دی شاگرد اولیکلا یه دا بازار نتایار اواغستا د دنسخی ترسو پوری جد استاد د نسخی سره تقابل نه کړي نو د د ودی روایت وبانه به با اعتماد نه کیږي د دې وجنه بیا بده دا استاد داغه په درس کې هغه شاګرد کیناست یو یو روایت هغه بده ویلی یا نور به ویلی د باور یې دل او دبد د خپل کتاب چې دا کم تیار کتاب اغستې یې په خپل لیکلې دي د استاد دا یو یو روایت سره بد د تقابل کوو د یو یو لفظ بد تقابل کوو نو چې کم راوی هغه دومره متساهل وی او دومره بیکاری چې هغه چې کوم نسخه ځان ل لی لیکلې دا کوم نسخه ځان ل لی لیکلې دا د هغه تقابلی د استاد د نسخه سره نه دی کړي او د حدیث بیانې نو ددی حدیث ددی محدث روايات هغه نقبلیږي نو د او یحدث من اصل غیر مقابل دغی معنی اوم دادا او د دا حدیث بیانې من اصل دداسی کاپینا او دداسی نسخې نه غیر مقابل چې داغی تقابل د دا دا استاد د نسخه سره نه دیکړي نو دداسی دا راوی روايات د بنقبلی که د تساهل نه کار غسته دي دوویل یاره دا اوس د چاپ د چا د مخه گی چې د استاز د د خې د یو ی روایت سرهبد دی اوس قابل کې دویم والله تقبل روایت تو من ه قبولی تللقې قبول تللقینته وي استاز ناس د حدیث ب او د حدیث به بیایان ولو کې شاګ د تو استاز دا راوي دلته دا فلان کې راويدي قا پاتیشا استاز متن کې د افلان کې لفظ ده قاد غپاتشا نو چې کوم استاز د شاگرد نه تلقین قبلې یعنی غول لقمه ورکي او غو استاد اغه روایت اغه لقمه اغه اخلي او هغه تلګه دومره دغه زبط او سنشت داغه حافظه دوره نه شته چې داغه نکله یو دا راوی پاتې کیږي کله دې دراوی پاتې کیږي نو دا شي محدث او د سی استاز روایت اغا نقبلی گی بیا زکا د حافظہ کمزوری شوی دا ولا تقبل روایتو من حرف بقبول تلقینی پی الحدیث او نقبل ولکی گی روایت دا اغا چا که اغا معروفی د تلقین پا قبل ولو دلتا تلقین نمرات سده که بلو تا تلقینو کی چیر جی دا راوی دلته دا فلان که باتش د متن که دا فلان که لفظ فلان که جمله پاتې باتش لخمان او استازی قبول کی یعنی ده سرارو لداؤنو و خا اس شکت ده خبر بام داسی بچه کم استاز هغه تلقین پا قبل اولو بان معروف تی ده اغا روایت تا قبلی گی بے این یلقن الشیعو چه ته استاز تا دوران درس تلقین اکڑیشی لخم شي او فیحدسو بهی من غیری این یعلما او استاس چې دغه لغمه او مغزه بیان کی بغیر د دین چې دی استاد تدا معلوم وي انه من حدیثه چې را د د حدیث یعنی استاد تدا سره له دا پتن لګي چې را د د حدیث کدا راوی د د حدیث کې دا لفظ او دا جمله شته او کښته د سره ته پتن لګي خوچی بچاو للقمہ ورکړه بس داغی مطابق اغا غا لقمہ قبلی او حدیث بیانی ندا اک ندا درم ولا تقبل روایت من حرف بکسرت صحوی في روایتی او دا غ راوی روایت, روایت, روایت من قبلی گی چی اغا پا روایت کې دیر زیات خطا کی گی حکم روایت من حدس و نسیع د هغه استاد د هغه محدث د روایت څخه حکم دی چې مخ کې به حدیث بیان او اوس داغه هغه احادیث اغیر شوي دی نو پدې کې دوه صورتونه ذکر کای د ری خبري مطلب څه دی چې من حدث و نسیا تاریخ من حدث و نسیا د دې اصطلاح مطلب څه دی تعریف څه دی الله یذكر شیخو اللہ یسکر شیخو چی شیخ تا یاد نہیں روایت شیخ تا یاد نہیں روایت اما حد سبیہی تلمیزو عنہو شیخ تا آغا روایت یاد نہیں چی دد شاگرد دی دد پسندت سر بیانی یعنی شاگرد دد, دد مخامخ دد پسندت سر چیرد دا حدیث ما استاسو نجی استاز محترم او رید دی او استاز اغوی خواب دا روایت خوما نده بیان کرده یعنی استاز یاد آغین یکسر انکارو کی او یا ترددو کی یا شک اظهارو کی کی دیشی ما با دا روایت کرده وی نو دو اسو حدیث بیان کرده د و خبره خبر رحی رشوی دا نو یا خود مکمل انکارو کا او یا ترددو کا کی دیشی ما بیان کرده نو ددی تعریف داده هو الا يسكر الشيخ او شيخ ته یاد ني روایت اغا چې بیان ني د روایت د د شاګرد د دنا چې د د شاګرد دي د د پسانات سره بیان او شيخ ته یاد ني د پدي کې د دې روایت حکم سره دوا خبري دي دا روایت برت کیږي چې استاد مخکی اغا روایت بیان شو یا دغه غ شاګر د دا روایت برت کږې بکم صورتت کې کچرته استاز د نفی وکړه یقینی ن ان نفا هو نفی انجا من کچرته ن وکړله استاز د د رواییت نه په نفی جازیمه سره یعنی په یقینی نفی سره ما خو دا رواییت نهدي ویان کړی نو چې استاز دا غ روایت نه ان کارو نو چه اصل دا روایت نه انکار که نو شاگرد خو فرعادا نو ده دی وجه نا دا روایت دامردود ده دا روایت برت کیگی زکه چه اصل دا روایت نه چې استاز اغت دی اغات انکار کهی بشاگرد چه اغا فرعادا نو اغا خو پا تاریخ اولا سرا اغتا بده انکار نسبت کیگی استاز په یقینی نفی سرسنگ نفی کهی بیان قال چه استاز داوی ما رویتو ما خدا نه دا روایت کڑ یا دوت هغه لیکب علي دا فلن کې شاګر خو به ما دروغ وي او نحو ذلك او داريږي دسي الفاظ استعمال کي د دا روايت به مردود او بل قول اغدادي چې ا وقبل ولکي کې به دا روايت كلا ان تردد في نفيه کچرته استاز داغي په نفی کې تردد کوي استاز داغي په نفی کې تردد کوي یو څوک د اووی چې زیاده فلن کې شاګر تاسو دا روایت بیانې خې دې شی ما بیان کړي ک اي یقولا استاد دا وی لا اعرفه ما ته پته نشته لا اعرفه زنه پی جنما یا لا اسکرو ما ته خبره یاد نه دا انلیک د تردد پانداس کې ونحو ذالک او درنګي همدسي الفاظ استعمال کړي او استاد ذکر کئ چې هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما که اوسکه مثلا داس خبر راشي چې استاز انکار کئ استاز انکار کئ او یا استاز استاد نوش پدی دوونو کی یو نه یو کس اغو په خطا باندې وی که استاد انکار کئ چې دا روایت مان بیان کړي یعنی دا په شاگرد باندې الزام راغی که دا از گو با ما بانه زنده درو گوی بل طرف تا شاگرد اغا حدیث بیانه ای او اغا پا استاز بانه پڑا و را د چی را دمانگ تا حدیث بیان کرده د نا از حیر نو از دا زکر چې آیا دا کول د حدیث ذکر لمنه سورت سو الرد ردکول دا حدیث چه استاز دا غیر نه چورلت انکارو کی نو پهدي کې خام مخه په یو بانندې هغه الزام را ځي ځکه شاگرد د و بیان کړی د استاد نو سر شوي او استاد و نه دا شاګ په مااس ځان نه در ما د سره دا روایت رواییت دی کړی اوس یو نیو خو به به کې خامخه خي نو اوس داوی ووی چې آیا دا حیث چې رد کوه نو دا خبره په استاد او په د شاګ دواړو کې دا سبب د قطتح دی ینه دا دوه نا راویان پای کی د جرحي یو سبب جوړي کی چره او داسه حالت تخشی نو پایي خپل لاده چنا نه ټیک ته صرف د غره روایت به مردود شي د دغره روایت باره کې با ممنګا د حکم کو چې دا روایت رد دي خو لیکن د دا داسه عمل د دا وجنه د دې راویانو چې نور کوم روایت تي د باېمنږ در رد حکم کوم نه کوو حد خبر اصلې دا د هل ی دو ی رد حی چې قاحن في واحد من هم کا آیا شماریلیکیې بررد د حیث چې کله استاد د حدیث حیث نه مکمل انکارو ک چې ما خدا نه دی روایت کړی آیا د رد حدیث دا به شمالیکی کې سب د قطی سبب د ظوررف واحد من هم په استاز او شاګ دوانو کې په کی کې دغه به ټول روایت منګرت کوو یا د استاد بټول روایت منګرت کوو کدی خو داسې دا لوب کوي نه جواب کوي چې لا یعددو رد د قادحا قاادحن في واحد من همم نه به شما رد د حث دا حث چې منکم رد کو نو دا سبب د قطحيی سبب د ضعف په د دواړه کې نه ګځ ینی ددي نور روایت هغه به په خپل زیبانې که بل سوج د ظورف په کوا غبيله خبره ده و دا دی حدیث درد کولو دو وجنا دا دی دوانو راویانو دا دی استازو شاگرد اگر روایاتو ته بس نقصان نرسی قطحی نمراد دادے لینه لیسا احدو هما اولا بتعن من الاخر زکر بدیزه کی دا یود دی بلنا اولا بتعن ندے زکر دوانو کی اص احتمال اشتا دی دا غلطه کی دیشی استاز کی دا دا خرابیو دا عیب وی استاد حدیث بیان کړی او غنه هيري خو دا شاگرد کې دي شي هغه خبره پورا نه یاد کړی او استاد ته خبره نسبت کړي دوی وځنه پدې ځکه استاز او شاگرد لګایي کې موږ دا فیصله نه کوچې دا استاز اولاب تو انده دا عیب پد کې دي د یاره په کار دا شد دي استاز کې قد حراشی او دا دا نور روایت مردود شید او د شاگرد روایت ټیک دي او یا منگ دا چې دا شاگرد اولا بیتتا عن په پا دکی دا عیب دی نو دا دا تول روایت هغه مردود که او استاد روایت نه نه بلکې دوانا دلته تقریبا یوشان دی دا دی مثال څنګه دی لگا ابو داود ترمیزی بن ماجا دی روایت ذکر کئی دا ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن نا ربیعہ ابن ابی عبد اغه د سہیل ابن ابي صالح نا اوغه د اغه د پلار نا چې اغه ابو صالح دی اوغه د ابو هريره نا چې نبي عليه الصلاه والسلام قضا باليمين مع شاهدي پیغمبر عليه السلام او یو غوا او یو قسم باندې فیصله کړي عام طور باندې کو دو غواهان په یو مامله کې بګاری لیکن به یو مامله کې صرف یو غوا او پیغمبر عليه السلام اغه یو غوا او یو کسپکی قسم وخوړ نو په یو غوا او په یو قسم باندې پیغمبر فیصله یا نه غبل غوانو خو به زغه قسم وخوړ د پای پا باندې هغه فیصله وکړه خو اوس عبد العزيز بن محمد الدراوردی وای دا حدیث مونږ ته بیان کړي دی ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل هغه سند دا سے ذکر کړي نو زه د صیل سره میلا شو بدلهزیز وي پهقيته ص ان د صیل سره میلا شوه نوغ نه تپوسکه د ه باره کې فلمعرف هوغ وې نه د حث خوبغ لکه د سره پیژ د چېره د حث تر د اوکه ش اوه ما او ته وویللی چې حديث ربیعہ ابن ابي عبد الرحمن ستا په سند سره بیان کړي دي حدثنی ربیعه عنک بکذا ما ته ربیعہ دا حدیث ستا په سند سره بیان کړي دي او تو اس د دینه تردید کې عبد العزیز سہیل توئی مفسر سہیل بعد ازالک یقول سہیل اغه دینه بعد دا خبر او کړه سنی عبد العزیز ما جماعه عبدالعزیز دا خبر اوکړه عبدالعزیز چې کوم چا ددن دات پوس کړه د دی, دی روایت باندې کې یانه داغه بیا دمر دا خبره دا روایت او ت یاد نو چې اغه چا او ته دا خبره یاد کړي و نو د ب بیا داغه په سند سره دا روایت بیانو چې سنی عبدالعزیز بن محمد الدراوردی عن ربیعه او عنی عن او ربیعه زبانه دا روایت کړي چه انی حدستو عن ابی حریرہ چه دا حدیث ما دا ابو حریرہ نا روایت کرده مرفوع عم بکزا فدی باپ کی چکم مشہور تصنیف ده ناغد خطیب بغدادی ده و خطیب بغدادی ما شا اللہ دی فنت سمکار ویلیو هاریو فہرے او مسلبانی کتاب لکلے ده اخبارو من حدس و نسیا آغا او و آلات و اخبار روایات تیاغي حدیث بیان کړې دی بیا ته دسته خبره یې ده